Evanghelia după Luca, capitolul 9. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dragii și să vindece boalele. Apoi, i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să temăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum," le-a zis el. Nici toiag." Nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și, dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutind în tămăduiri. Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Isus. și sta în cumpă, neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, Lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betzaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Isus le-a primit bine. Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. că ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, „De drumul noradelor, ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării. Pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Isus le-a zis, Dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, nu avem decât cinci pâini și doi pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape cinci mii de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi. Puneți-i să șa de jos în de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să de jos. Iisus, a luat cele cinci pâini, și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împarte norodului. Au mâncat toți și s-au săturat. Și-au ridicat 12 coșuri pline cu fermiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Cristosului lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a porungit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi,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 Car nu vor gusta moartea până nu vor vedea în părăția lui Dumnezeu. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar, când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe." Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu, iubit. De el să ascultați! Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui, nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat. Învățătorule, rogute, te te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește, și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și, cu a nevoie se duce duhul de la el, după ce l-a și de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoate, și n-au putut. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi, Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și se temeau să-l întrebem în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Isus le-a cunoscut gândul inimii. A luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine primește pe cel ce mă trimesc pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic dintre voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând dragi în numele tău. Și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Isus. Fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Isus i-a răspuns, Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis, Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Isus i-a zis, Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te debestește împărăția lui Dumnezeu." Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămaspun de la ei. mei." Isus i-a răspuns, Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu."